Молитва Триединният Бог За тази молитва учителят е казал. Тя е най-важната молитва, че те си, когато имаш голяма ноща, тя е молитва за изгонване лошите духове от себе си и за само магнетизиране. Първо. Господи, да дойде Твоя дух върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми Твоето присъствие и да укрепи нозете ми във всяка правда. Покланям се пред вечната канара, от която съм отсечен. Благословено Твоето име, Господи, укрепи ме и въздигни ме, за да Ти служа с веселие. Две. Господи Боже мой, да дойде Твоя дух и да просвети ума ми, да освети сърцето ми и да изпълни душата ми със всяка радост и веселие. Покланям се пред Теб, вечният извор, който всякога Си ме поил. Уми нозете ми, изми сърцето ми, избили душата ми, за да съм чист и свят пред Тебе. Благословен си Ти, Господи, Боже мой! Три. Господи Боже мой, да дойде Твоето благоволение върху моя дух, да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на духът, да утвърди нозете ми в силата на Твоето присъствие. Покланям се пред Твоя вечен дух, който ме оживява и възкрисява измъртвите. Пази ме, Господи, със святото си име, за да Ти служа с радост, и веселие и да бъда едно с Теб, Господи Исуси Христе, както Ти с Отца. Амин. Молитва на свещената чистота. Господи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 Съберете всички данни, необходими за усилване на паметами и създайте всички условия за работа. И забрави, що си казал. Молитва за заминали. Господи, упокой душата на заминалия. Тук всеки казва името на своите в своя близък или своите близки, които си взел горе поради волята си. Настени го в светлите места на Твоите селения, надари ги с Твоите духовни добродетели, да се съвземат, да се повдигнат, да видят Твоята слава и величие, да се зарадват душите им на Твоята благост и любов, вечен мир и вечна светлина да царят душите им. Амин. Заповета на учителя. Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на думът си. Правдата за мирило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и аз ще те се изявя. Амин. Формула преди и след хранене. Божията любов Носи изобилни и пълен живот. Божията любов носи изобилни и пълен живот. Божията любов носи изобилни и пълен живот. Амин. Формула Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя. Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя. Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя. Амин.